Sonra Buxarə Rəxminullah buyurur, Bəb, mən imtəz aral-iqamə. Sakit, sakit. Bəb, mən imtəz aral-iqamə. Yəni, kim iqaməni gözləyir? Bəb, burada Rəxminullah Ayşə Rədiyəllərinə müminlərin anasından təvahətdə buyurur ki, Kələmbər sallallahu aleyhi və səlləm elə ki, azan verən qutarırdı azanın e, qalxıb iki rükət e, qısaca iki rükət namaz bılardı xəfiz qəni çox uzatmazdı sübhün sünnətin pəyaməbər salansan çox uzatmazdı və sonra sonra e, deməli uzanardı və saxta tərəfinə. Belə elə indi uzanardı. Yəni, gözləyərdi namazı, iqaməni. Və peyğəmbər salsın yəni iqaməni göstərir, belədir, səbtdə. Yəni dalxı kölür, qlavda sonra uzanardı. Həmin yəni, uzanardı, nəzər yığılardı belə, ayağlandı yoxardı burada bizimullar göstərir ki, bəs, qovabi həmsən yerində oturmaq aydım azandan sonra bənilmir. İdamanı görsəndə çox gedib ara boş yəllərə getməy, məsələn, boş vaxtını keçirməy yaxşıdır. Namazı qılasan və biraz gözləyib o saat fərz olmasın. Sonra burada baş məhəllə vurur. Bəyinə hər küllə salatum li Hər iki azan arasında istəyəncə namaz var. A, bu bundan qabaq baldı keçib.